És dilluns 20 de gener i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el municipi es troba en alerta groca pel fort temporal que està passant per Catalunya. Aquest cap de setmana ha tingut lloc les jornades llavors de convivència des de l'associació Els Trompats fan balanç positiu d'aquestes jornades. La informació comarcal avui ens portarà fins a Palamós per comentar l'inici de les obres de la plaça Morada. Tornarem a escoltar l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Verds que demà presenta a la Biblioteca de Palafrugell el seu llibre, Fraternitat i Ecologia, que és Ser d'Izquierdas. Hoy conversarem amb Joan Herrera. I tancarem aquest informatiu com l'hem obert, i és que parlarem amb Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit al voltant d'aquesta borrasca glòria i dels efectes que portarà al llarg d'aquesta setmana. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem, com no podia ser d'una altra manera, posant la mirada sobre el temps, en aquest cas... Els informatius de Ràdio Palafrugell dels dilluns i dels divendres sempre parlem amb Josep Pasqual, meteoròleg de Ràdio Palafrugell. Avui també ho farem al final de l'informatiu, com és habitual, però avui començarem aquest informatiu doncs, posant-nos en contacte amb el regidor de Protecció Civil de l'Ajuntament de Palafrugell, en Pau Lledó, perquè ens comenti doncs, si hi ha hagut qualsevol incidència i també doncs, quins són els plans i protocols que s'han activat a la nostra vila. Saludem a Pau Lladó, que tenim al altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Pau. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. Eh, és un dia, o són uns dies, perquè ja ahir també vam tenir força, força vent. Són uns dies una miqueta que hem d'estar alerta i hem d'anar amb compte amb, amb, la, amb la meteorologia, oi, Pau? Sí, són uns dies que, bé, ja ho deia les notícies al llarg de la setmana anterior, setmana passada, que des del diumenge, pràcticament, fins al fins al el... dimecres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 hi hagués alguna, algun incident de revisar tem, tema de rieres també perquè no hi hagi crescudes d'aquestes i puguin arrossegar algun dels vehicles que hi hagi per allà. Ens eh, pots explicar una miqueta que, que, quin pla heu traçat vosaltres des de Palafrugell? Sí, des de Palafroger doncs, tenim els tres plans activats, tenim el Neucat, el Pencat i el Inuncat, que són tres plans que, bé, que els atracem doncs, i, i, i els apliquem, doncs, sobretot per protocol, i a partir d'aquí doncs, es fa el que majoritàriament es fa quan hi ha sobretot, el, pla, el, pla, el pla, sobretot, per l'Ene de l'Inuncat, perquè parlem, és veritat, de rieres, com la riera de Tamariu, que sempre s'assenyalitza, uh -huh. i altres rieres de la vila que són susceptibles a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 una alerta que afecti molt a la població, diguem-ne, que la població pugui tenir, eh, pugui prendre mal o hi hagi un risc per la població, sí que eh, l'alerta taronja o la vermella, llavors, sí que són alertes doncs que la població doncs eh, ha de, ha de resguardar-se bé. En aquest cas, l'alerta groga, el que ha de tenir en compte la població és de resguardar-se, eh, diguem-ne, d'accedir a llocs que són susceptibles de... Doncs que puguin prendre mal. Uh -huh. Això, doncs, va per tots aquells curiosos i curioses que...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 per l'article que heu penjat aquest matí a Ràdio Palà, Frogell, que també nos donava una informació bastant dilatada de, uh, dels riscos que hi pot haver-hi. Mm -hmm. doncs, uh, seguirem atents en aquesta previsió. Al final, doncs les previsions marquen que aquesta pluja sostinguda que pugui acumular-se fins a 200 litres per metre quadrat, uh, no, no en poc interval de temps, sinó en aquests dos dies fins a dimecres i fins i tot dimecres a la nit i fins i tot dijous al matí podien caure encara uh, pluja. Per tant, és una pluja en aquest cas benvinguda, uh, Pau, doncs seguirem atents i si hi hagués qualsevol informació, doncs òbviament ens tornarem a posar en contacte amb vosaltres. Per últim, uh, respecte a ahir, que va començar aquest, uh, aquestes ratxes de vent i avui amb la pluja, de moment uh, cap incidència a Palafrugell? De moment cap incidència, esperem que continuï així fins que, <gut> fins que aquesta tempesta doncs s'esveixi, de moment cap incidència i reiterem el risc de fer-nos pesats, eh? sobretot que la gent prengui totes les precaucions possibles, hi ha aplicacions per través del mòbil, que tothom en té de mòbil, quan parlàvem de la Gran Nevada fa 10 anys segurament no era el cas, però ara que tothom té mòbil i tothom té accés a xarxes socials, sobretot, i si plau que la gent prengui precaució, que no és una cosa de, de, de broma, que podem fer fotos, sí, però sempre amb precaució, i que, i que, re, que la gent es resguardi, i que nosaltres des de les xarxes de l'Ajuntament, i segur que també des de Ràdio Palafrugell fareu el mateix, seguirem informant degutament. Doncs així serà, Pau, uh, gràcies per atendre la nostra trucada i ens retrobem, doncs, ja ha passat aquest temporal, en tot cas podem fer balanç, però esperem doncs, que no hi hagi gaire feina en aquest tant, sentit, eh? que, tant, que segueixi la sí. cosa tranquil·la. Perfecte. Gràcies, Pau. Gràcies, Ruben, bon dia. Doncs tota la informació que es vagi esdevinguent arran d'aquesta borrasca glòria i doncs aquest temporal que porta tot el dia d'avui en pluja i vent a la nostra vila, doncs totes aquelles informacions que es vagin actualitzant, que qualsevol novetat doncs, la podreu seguir, òbviament, a través de la nostra sintonia i també a través de radiopalafrugell.cat. Seguim en aquest informatiu de Ràdio per de Frugill d'avui dilluns i continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació us expliquem que des de l'Associació Juvenil els trompats estan d'enhorabona i estan satisfets com es van desenvolupar les jornades llavors de convivència que han organitzat conjuntament aquest cap de setmana amb el grup de treball referents per a la convivència de palà Frigell. Aquestes jornades doncs, van tenir com a protagonistes, entre d'altres, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Jaqueline, que era home running, que va ser l'encarregat d'obrir les jornades dissabte a les 10 del matí a continuació hi va tenir lloc l'artista peruana Daniela Ortiz i ja a la tarda la bibliotecària Carme Fanoll i la jugadora i formadora del Girona Futbol Club Marc Vergés van tancar les jornades de dissabte la convivència en un món divers i la convivència en l'esport i la cultura van ser els temes que es van debatre en les taules rodones posteriors a les conferències i aquestes taules rodones estaven formades per entitats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 un fet que l'associació va presentar al passat Carrossel Costa Brava 2019. Llavors, de convivència ha esdevingut un espai de discussió crítica on s'ha posat sobre la taula alguns dels problemes de la societat al mateix temps que s'han proposat possibles solucions. Les jornades han estat un debat públic on s'ha plantat la primera llavor perquè en les següents edicions pugui anar creixent l'arbre de la convivència. Nosaltres... Demà en parlarem amb el president dels Trompats Marc Casanovas. Podeu escoltar aquesta entrevista en aquest espai, informatiu de Ràdio Palafrugell de demà di Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dilluns de Ràdio Palafrugell. Una informació comarcal que ens portarà fins a Palamós i és que les obres de reforma de la plaça Morada han arrencat aquest matí amb les tasques prèvies de desmuntatge de mobiliari urbà i d'enderrocament de perterres que se suprimiran en la nova disposició de l'espai. El projecte de reurbanització ha estat a càrrec dels serveis tècnics municipals i preveu la renovació de tot el paviment de la plaça, un dels principals miradors sobre la platja, el port i l'abadia, i destacat accés al barri vell de Palamós a través de les escales del casino. El preu d'adjudicació de les obres ha estat de 45.513, amb 40 euros, i el termini d'execució és de dos mesos i mig. El calendari d'obres s'ha previst en equipament aquest moment per tal de no afectar en els períodes de màxima utilització de la plaça, principalment per als establiments de restauració que hi ha ubicats i que coincideix bàsicament amb les èpoques turístiques de primavera i estiu. D'aquesta manera està previst que les obres s'acabin abans de començar Setmana Santa, igual que el gros dels treballs que encara s'estan executant en carrers de l'Eixample. A banda d'eliminar el per terra que dividia en dos l'àmbit i el nou paviment, també es renovaran els bancs reubicats i s'hi potenciarà l'enllumenat públic amb la col·locació de fanals adossats a les façanes i el tractament decoratiu de les pilastres de la barana mitjançant llums enrassats al paviment. Les obres hem d'explicar que han S'ha tirat endavant sense el consens dels grups de l'oposició que hi van trobar faltar més participació quan es va aprovar el projecte a la tardor i temien que l'espai més diàfan que es generarà acabi sent ocupat per les terrasses de bars i establiments privats oposant-se especialment al fet que fossin tancades. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que demà a les 7 de la tarda tindrà lloc la presentació del llibre Fraternitat i Ecologia, que és ser d'izquierdas hoy, del expolític i exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera. Un Joan Herrera que ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell en el, aquest matinal de l'Hora del Peix Fregit i a continuació us tornem a oferir aquesta conversa en la qual hem comentat aquest llibre que parla doncs, de quina ha de ser el camí que ha de seguir la nova Esquerra. Serà a les 7 de la tarda i serà a càrrec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 Crec que jornada jornades doncs, semblava que, que tenien doncs, certa eh, ressò i certa rellevància, després al final eh, eh, va quedar tot com a igualit, no podríem dir-ho. Bé, jo una de les coses que plantejo és que el que ens trobem és parlant del repte moral de la primera envergadura, és a dir, mai no poc eh, en generació havia discutit un repte com el del canvi climàtic, però les solucions un global, i el que ens trobem és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 que el que fan és enrere, i per l'accionament el que ens sorprèn és en realitat sorprenents. No? El país que va invertir més, a pesar que hi renovables al darrer any, segons l'Agència Internacional de l'Energia, és Xina, no? mm. és cosa que sorprèn, per exemple. No? I en canvi a Catalunya, també passa l'estat, cada any una és un país que és ric en sol, en vent, en territori, doncs sembla que se n'ho vagin nosaltres quan retint tenim una dependència energètica extraordinària.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 Comentava a l'inici, doncs, que és també posar-se en la pell de l'altre, no? Uh, uh -huh. a, en quin punt estem? No sé, com ho, com ho veu? Bé, jo aquest llibre me me'l van encarregar, al... Bé, jo, me van encarregar al... en moment, a les primeres eleccions general uh -huh. el vaig acabar el mes d'agost, quan semblava que anava amb la reputació electoral, i el presento a un botonó de Palafrugell en un escenari en què l'escorro... Mm molt o poc s'acaben tenent a nivell a d'estat. Jo crec que la fraternitat, és dir, el posar-te en la pell de l'altre, que l'altre és diferent i que tens diferent que tu, però però has un acord és fonamental. En creu de país, de Catalunya, no? per, per tot el que hem viscut, i també l'arrestar l'estat. I, I crec que més sovint el que fa les carrers, els inferers -se les seves fronteres,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 bé, jo crec que aquest és un element fonamental, i després la fraternitat per entendre les cares que no són exactament com les teves, uh -huh. oi? Doncs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 aparcar aquesta màxima val tenint pressa que s'ha aplicat en el procés i hi ha un quart element que també s'ha d'apartar, que és el quant pitjor millor. Allò no? de pensar que si les coses empitjoren, eh, doncs en em sortirem el, el, el pitjor, el pitjor. Jo crec que aquests principis bàsics, no? treure, és a dir, si elitxar un conflicte polític, assumir la plurinacionalitat, apartar el tenint pressa, aparcar el quant pitjor millor, són les bases per intentar construir una segure vida sortida. Perquè el que sap clar és que ara mateix estem en un escenari d'empentenament i de i no sortida de tot d'edat. I, I crec que és evident que estem en millors condicions que el que estàvem fa, penes un mes i mig. Ara, qui es pensi que les solucions seran ràpides s'equivoca, uh -huh. perquè entre altres coses, és dir, crec que hem cremat moltes coses pel camí i que estem en pitjors condicions que els que estàvem. I també crec, òbviament, que un dels elements que seran clars és que la gent que estigui a presó no continuïs tant a presó perquè en aquest fet tampoc no hi ha solució. Tot això no, jo crec que forma part de, de, de, de començar a trobar aquesta solució que són, són a mi, en llarg termini, no són immediates, però que s'han de començar a trobar. Mm -hmm. Veurem què, què passa en les properes setmanes, els propers mesos, no serà una cosa ràpida i volem també doncs, eh, com evoluciona el tema doncs, de, de Catalunya, de, de, doncs, del president Quim Torra, aviam què s'acaba decidint, si acaba haver eleccions o, o continua ell com a president. Ara sembla que s'aprovaran uns pressupostos que també són molt necessaris, després de molt d'any sense, sense, sense pressupost a Catalunya, per tant, eh, veurem quina és l'evolució. Joan Herrera doncs intenta fer una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 I Després de ferir-vos aquesta conversa amb Joan Herrera, doncs arribem a la part final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem doncs, com hem començat parlant de la meteorologia en aquest cas, doncs, amb el que ens espera a més a més d'avui dilluns a la resta de la setmana fins dijous ho farem aquest repàs amb Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estertit. Bon dia, Josep.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 després de tres setmanes de, de calma eh, arriba aquesta pluja, aquest, aquest temporal que, que, que han anomenat eh, amb aquesta borrasca glòria, que ens porta doncs, aquesta, aquesta, aquesta be, aquest vent, aquesta pluja, i en, doncs, en altres indrets també portarà, portarà neu. Josep, nosaltres doncs, volíem fer repàs, eh, ja ho comentàvem dilluns, possib... Ai, dilluns, perdó, divendres, d'aquesta possibilitat que, que avui dilluns doncs, arribés aquest front i que, i que estàvem atents doncs, a veure com, com evolucionaria. De moment, doncs,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 perquè era tenir respecte. I tant, ho hem comentat més una vegada, anar a vigilar, si es vol doncs, anar a fer una miqueta al xafarder, anar, anar a fer algunes fotografies, doncs sempre des d'una zona segura, no ens aproximem massa ni, ni a les roques, ni a zona de roques, ni tampoc a la platja, perquè doncs eh, podem eh, pot, pot haver hi algun ensurt i per tant, millor evitar-ho, eh, fer sempre doncs aquestes fotografies o fer una miqueta al xafarder d'aviem com peten les onades, doncs sempre des d'una zona segura i, i per més segura del que ens pensem, eh? No, no, és que aquí crec que, que ja estic bé, no, no. Un parell de pams més enrere, un parell de metres més enrere, segurament doncs, estarem més segurs, més segurs, perquè sempre pot haver-hi una onada que poder sigui més més forta que les altres i pugui, doncs, provocar algun ensurt. Amb en Josep això ho hem comentat alguna vegada i, per tant, doncs,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 Arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 20 de gener. Nosaltres, una vegada més, us recordem que aneu en compte si us voleu apropar a fer alguna fotografia, a fer una miqueta el xafarder doncs, per veure com trenquen les onades al nostre litoral, doncs poseu-vos en tot cas en un lloc segur que sigui del 100%, el 100 segur i vigileu també amb el fort vent que pot provocar que hi hagi algun despreniment d'alguna doncs, branca, d'alguna roca i que els pugui causar mal, per tant assegureu-vos que esteu en un bon lloc per tal si voleu sortir a fer una miqueta el, el xafarder. Nosaltres d'altra banda també us recordem que seguirem actualitzant totes les informacions que tinguem al voltant d'aquesta llevantada d'aquest temporal de la borrasca Glòria a través de la nostra situació